Красавицата извярат Имало едно време в една много далечна страна богат търговец, който имал три красиви дъщери Третата била много по-хубава и по-умна от другите и я наричали Красавицата Затова пък сестрите били ревниви и зли Единствено искали да харчат парите на баща си Красавицата често сънувала един красив принц. Вярвала, че един ден ще се омъжи за принца и ще живее с него в прекрасния му дворец. Всичко в живота на красавицата било прекрасно като на сън. Но един ден съдбата й обърнала да. След ужасна буря, баща и загубил всичките си кораби и парите си. Всичко свърши, скъпи мои! Ние вече не сме богати. Не се тревожи, татко. Всичко ще се оправи. Ние ще намерим изход. Ти си моето богатство. Аз съм щастлива с теб. Скоро всички слуги напуснали вече обеднялата къща. Красавицата поела домакинството, а двете и сестри само се оплаквали колко бедно живеят. Красавицата не спирала да се моли отново да види щастието на бащиното лице. И тогава търговецът получил писмо, че един от корабите му се е върнал в пристанището. Ей, имам добре новини. Един от корабите ми се е върнал в пристанището. Вече няма да сме бедни. Сега трябва да тръгвам за пристанището. Кажете, какво искате да донесе на всяка от вас? Аз искам нова рокля. Аз искам бижута. И какво да донеса на теб, скъпо мое дете? Искам само да се върнеш от дома, татко. Толкова си мила, но можеш да си пожелаеш всичко, дете мое. Ам. Червена Роза. Моля те, донеси ми Роза. Разбира се, скъпо дете. Състливият търговец потеглил към пристанището. Когато стигнал там, видял, че корабът му е изоставен и екипажът бил избягал с цялата стока, останала на кораба. С разбито сърце, търговецът поел по обратния път към дома. Унесен в мисли, се отклонил от пътя и се изгубил в гъста гора. Така валяло! Сякаш всички морета се били превърнали в сняг. Конят му не можел да върви в дълбокия сняг. И той го оставил под едно дърво. В далечината видял ярки светлини и се насочил към тях. Това било огромен и красив дворец. Щом се приближил, портите от чисто злато се отворили. Сторило му се много странно, че по алеята с портокалови дървчета нямало сняг. О, какво прекрасно място! Ще вляза в палата и ще се представя на господаря му! Търговецът влязал в огромна зала. Оглеждал се и чакал някой да дойде при него. Но минало много време, а не се виждала жива душа. Ехо! Има ли някой в този дворец? Ехо! Там имало маса от трупа на смесо, сладкиши и плодове. Изглежда ще се храня сам. По-късно ще благодаря на любезния домакин, който и да е той. Не губил повече време и започнал да яде. След като се наситил, тръгнал по стълбите, отворил първата врата и попаднал в стая с хубаво легло. О, Боже мой, изглежда, поне този път имам късмет. Търговецът отворил очи чак на другата сутрин. Видял, че го чакат чифт, чисти дрехи. Облякал се и слязал в залата. Закуската вече била сервирана. Имало мляко, пресен сок и хляб. Нахранил се добре и станал. «Ехо, има ли някой в двореца? Благодаря за гостоприемството ви! Много сте щедри! Сега ще си вървя! Довиждане!» Когато излязъл, видял рози, докъдето му стигат очите. «О, червени рози! Е, ще взема една за моята красавица!» Бързо тръгнал към градината и откъснал една роза. Що го направил? Зад гърба си чул силно ръмжен. Обърнал се и се озовал пред огромно чудовище, с от червени очи и зъби и ногти остри като бръснач. «Кой ти каза да береш розите ми? Не ти ли стигна, че те подслуних в двореца си? Така ли показваш благодарността си? Твоето нахалство трябва да бъде наказано!» Не, пощади ме, милостиви господарио. Помислих си, че щедрият домакин, който ми даде храна и подслон, не би възразил, ако откъсна само една роза за дъщеря си. Прости ми, господарио. О, дъщеря ли? Хм, добре, имам предложение за теб, което може да ти спаси живота. Какво е то, господарио? Готов съм да направя всичко за теб. У дома вече ме чака трите ми дъщери. Три дъщери. Добре! Доведи една от дъщерите си в двореца. Тя ще остане тук, а в замяна ти ще получиш свободата си. Обещавам, обещавам. Сигурен съм, че една от тях ще дойде при теб. Много добре. Ще ти дам един от най-добрите си жребци. А ти имаш един месец, за да се върнеш тук с дъщеря си. Която и да реши, трябва да дойде доброволно. Иначе аз няма да я приема. Ако не се появиш след един месец, аз ще те намеря. Сега си върви и вземи розата за дъщеря си. Макар и да приял предложението за да спаси живота си, търговецът не повярва, че някоя от дъщерите му ще се съгласи да дойде тук. Бедният човек потеглил към дома си ни жив, ни мъртъв. Конят препуснал бързо и стигнал до къщата на търговеца за нула време. Дъщерите се втурнали да го посрещнат. А, татко, дай ми подаръка. Къде е моят подарък, татко? Как си, татко? Сигурно си уморен. Ето това, което поиска да ти донеса. Но не знаеш каква е цената, му. И той им разказал за кораба си и за звяра. Ха, ти си виновна. Защо поиска да ти донесе свете? Да, ако беше пожелала нещо разумно, това нямаше да се случи. Наистина аз съм причината за това нещастие. За това ще отида там и татко ще изпълни обещанието си. О, красавице, <същи> толкова съжалявам, миличка, аз ти навлякох тази ужасна съдба. След като вината за това е моя, редно е само аз да страдам. Красавицата държала на решението си и се опитала да обудри баща си. Върни се вкъщи, красавице, не проваляй живота си. Достатъчно съм смела. Аз ще приема тази съдба. Докато разговарили, паднала нощта. За тях на изненада цялата гора се осветила. Сякаш вселената й казвала «Добре дошла». О, прекрасно е! Скоро стигнали алеята с портокалови дървета и видели, че дворецът е ярко осветен. Когато влезли в големата зала, там горял боен огън а масата била наредена с много вкусни ястия. Двамата били огладнели от дългия път. Затова започнали да се хранят. Едва приключили с вечерята си, когато силен шум от стъпки подсказал, че звярат идва. Добър вечер, красавице! Добър вечер, господарю! Кажи, доброволно ли дойде? Да. А ще останеш ли тук, когато баща ти си тръгне? Да. Върви в конюшната. Там ще намериш кон натоварен със злато. Той е за теб и за останалите ти дъщери. С Богом, красавице. Ще ми липсваш всеки ден, мила. -ха -ха. И ти ще ми липсваш, татко. Жребецът препуснал и веднага изчезнал в далечината. Ръчи се горе. учини си малко. Лека нощ. Лека нощ. Краставицата отворила първата врата и влязла в прекрасно обзаведена стая, легнала на леглото и мигновено заспала. Когато станала сутринта, открила, че в стаята има всичко, което би могло да й потребва. Обядът я чакал в голямата зала. След като се нахранила, се настанила удобно на един диван. Дали този ужасен звяр ще ме държи в плен за винаги? Как бих могла да се освободя? Мислила, мислила за това, но накрая задремала. Дошла вечерта. Чула, че звярът приближава. Добър вечер, красавице! Добър вечер! Обичаш ли ме, красавице? Ще се ли за мен? Ага. Кажи, дай ли не без да се боиш? О, не. Що му отговоряте не? Лека нощ, красавице. Лека нощ. Тя се зарадвала, че отказът и не го провокирало. Всеки ден след вечеря, звярът идвал да я види и преди да се сбогува, винаги питал: Красавице, ще се омъжиш ли за мен? И щом тя кажела? Той си тръгвал доста тъжен. Времето минавало. Красавицата вече не се бояла от звяра, тъй като винаги бил мил с нея. Животът в двореца доставила радост на красавицата. Тя се забавлявала в градината. Там имало фонтани, портокалови и дафинови дръвчета и птици. А понякога звярат изтверял на пиано и двамата си говорили дълго. Така продължило доста време. Но накрая красавицата се затажила за баща си и за сестрите си. Звярат видял колко е тъжна и я попитал. Какво има, скъпа? Не си изглеждаш толкова тъжна. Много искам пак да видя баща си. Моля те, посни ме да си отида за седмица вкъщи. Обещавам да се върна при теб. Ах, да не искаш да избягаш, защото ме мразиш. Не, не е това. Аз не те мразя, и ще ми е много мъчно да те оставя сам. Аз не мога да ти откажа нищо, което поискаш. Дори това да ми струва живота. Ако не се върнеш на време, ще ме намериш мъртъв. <към> О, не! Аз няма да го допусна. Ти винаги си толкова мил с мен. Не ти трябва коляска за пътуването. Служи си този пръстен и заспи. Не се страхувай. Спи спокойно и ще видиш баща си, когато се събудиш. А, наистина? Благодаря ти, много ти благодаря. А щом пожелаеш да се върнеш, свали пръстен от пръста си и отново ще се озовеш в този дворец. Лека нощ, красавице, много ще ми липсваш. Лека нощ ти на теб и благодаря за добротата ти. А, само не забравя обещанието си. Да, да, да. Том звярът си тръгнал. Красавицата побързала да заспи. На следващата сутрин се събудила в своето легло у дома. Сестрите й не можели да повярват на магическото й връщане. Баща й я прегърнал силно и заплакал от щастие. О, красавице, толкова се тревожих за теб. Много ми липсваше мила. И ти ми липсваше татко. Красавицата разказала на баща си за добротата на звяра. След известно обмисленето и казал: Ти ми казваш, че вярата те обича силно и заслужава любовта и благодарността ти за щедростта и добротата си. Мисля, че трябва да го възнаградиш, като изпълниш желанието му, въпреки грозотата му. Седмицата отлетяла и красавицата забравила, че трябва да се върне в двореца. Докато една нощ, сънувала звяра, паднал на земята, умиращ. Савицата била ужасена от този сън и същата вечер се сбугувала с баща си и сестрите си. Щом си легнала, веднага свалила пръстена. В същия миг заспала. И на сутринта се събудила в двореца на звяра. Втурнала се към мястото, където го била санувала. Звярат още бил там и изобщо не помъртвал. Ахаха! Боже мой! Наистина ли е мъртъв? Аз съм виновна, че те оставих сам. Скъпи! Но после, когато го погледнала пак, осъзнала, че още диша. Бързо донесла вода, за да напръска лицето му. И за нейна радост той започнал да се свестява. А, скъпи, колко ме изплаши! Не съзнавах колко те обичам, домига в който се изплаших, че съм закъсняла, за да спася живота ти. Заистина ли можеш да обичаш толкова грозно същество, като мен? Да, защото виждам какво добро и нежно сърце имаш, а това е повече, отколкото мога да искам. Красавице, ще се омъжиш ли за мен? Да, ще се омъжа! Щом произнесла тези думи, от тялото на звяра застроила светлина. После той се издигнал във въздуха и щом стъпил на земята, станал красив принц. А, Боже мой, а, ти си принцът от сънищата ми! Толкова често те сънувах! Ах, красавице, скъпа моя красавице! Благодаря ти, че ме освободи от това ужасно проклятие. Една вещица, която убих в битка, ме прокле в смъртния си час, никой никога да не ме обича и ме превърна в ужасен звяр и разруши заклинанието си със своята любов. Ах, не мога да повярвам какво точно се случва. Сънувам ли? Принцът леко я ощипал. Е Ау, това не съм. Ти си моят истински принц. Моята любов. <съква> <съква> Тогава да не чакаме повече. Да отидем у вас и да подготвим семейството ти за нашата сватба. Така и направили. И още на другия ден празнували любовта си сред най-голямо великолепие. Накрая добротата победила красотата. Не е нужно да имаш само красиво лице. Поважни са бистрието, доброто сърце и особено красивата душа. Красавицата и принцът живели щастливо до края на дните си.